el dissabte 8 de maig, Palau d'Englesola rep un allau de ritme Festa Flash FM amb tres protagonistes a la cabina Ernest Codina, Miquel Fontova i Jofre Martell porten ritme Abans gaudiràs de les sessions prèvies dels DJs Rubén Teixeira i Eloi Entrada gratuïta i samarretes oficials de regal Festa Flash FM amb Ernest Codina, Miquel Fontova i Jofre Martell el dissabte 8 de maig al pavelló municipal de Palau d'Anglazola a partir de dos quarts de dotze organitzat per l'Ajuntament de Palau d'Anglazola